Alors, auroi tu considères soucla ndatu soula, hein Alors. Hein Léna. Oui. Sur les bicyclettes Léna et donc. Ça ça bilduak e, bilduagira hemen e, kanboko lurretan. Siaskaren itzenean, Filipe Dazkarraie. Kanboko errik otxeak, beste erriko etxe atzu betzala e, az, sartu behita edo parte hartu behitu gure e, kampañan, Sagar kanpaina e, Kampaña hortan. E, Lizio berriak ornitzeko, e, izigarriko garriko, e, diru beharra ginola, irun mila euro pasa ekipatzeko. Eta beraz burutu zauku egitea kanpaina bat eh, Sagarrondoekin, Sagarrondoare fite egana bon, eh, gure ezaugahitasuna Lizeuan Euskara dugu biztan da. Sagarrata Euskara badute elgarrik ikusteko Sagarrata hemen biziki izi ahi edatia zen eh, eskolegian. Hemeki galdu da denborarekin eta hor bada, badira elkarte batzu azken urte hauetan. Eta hemen dugu Gabriel Lekuko hor, ari direnean apiskabat geabilitatzen, Euskarrak berz ortea zuen bereskuratze hortan lanean ari gara. Beraz, hara, biean e, ustartze hori e, simbolopolita edutzen zitzaukun. Eta eskertzen dugu, hemen eriko, kanboko errikoetxeak ere sartu behita beraz ramezala, kanpaina hortan Bogita behatzi, sagarrondo erosi behitituzte, kampaina horretan. Eskertzen dugu bereziki, bo hemen errikoetxeak ere sartu dira gure kampainan, errikoetxeak, empresak, partikularak, elkarteak. Baren, Bereziki hemen eh, kantonamendu untan, eh, Janberda, laupa boste errikoetxeak erri elkargoa ere hartu dituztela sagarrondoak. Beraz, er, eskertzekoa da, uste dut, badela lan oino, iparaldean, mementuan, dotzena bat eh, herriek erosi dituzte. Ez da fini, kampaina ekaina arte da, espero dugu eh, oino heratuko dela eta errikoetxeak ber ideia apolitak ginen dutela, Euskararen sagarde bat eginen dituztera haien lugetan. Sagarrondoetan orain arte, jadanik bosteun banatuak izan ditugula benduan, beste seieun bat banatuko ditugula emezortzian elduden larun batean, beste seieun bat ere erosiak izan direla Lizeoan eginen den sagardiaren e, dako, sagarrondo horiek tokiko sagarrak direla, hemen berean, Barrietateak emengoak direla, ez peletai, itxasu, kanbo, azpagne, urkoi, horko baritateak beraz, zinez polita da ere sinboloa aldetik. Ez oino oinu, apantziaike heldiak gure helburorat, egun mila pasa euro bildua ditugu, eta behar gira, hiruen mila rat heldu. <gülüyor> Egia da, kanboko xikimendu handi eh, bat baduelera euskarari buruz. PeU etxeku kanboko egiko etxekoa esta. Eta azken urte hauetan, edo azken hamaska houetan ekinak izan diren eh, iniciaativebean egdian izan dira eh, Ipagaldeko lehen kolegioboa kanbonokatua da. Se askaren eh, leku nagusiena ere or gaur egun kanbon da, eh, egoitza nagusia kanbon da, eta beraz eh, gurezaat eh, sinmorikoki biziki importantea zen, eh, Kanboko erriak bere jarriak ekarzezan, hobikio erran bere zuhaitza ekarzezan Euskararen oianaren edapenari, eta beraz, ogoita bederatzi zuhaitz chagarrondo ditugu e, hautetxi bezen bat, e, lur eder buntan, e, eta, eta hor, espero dugu e, handitu ziongo dela Euskararen sagardia. Gaur landatu ditugu zuhaitzak hautetxi eta Ego bi ikastoran izan diren ikasli ohei batzuekin, beraz hori ere elkartasun eta lankidetza kidetza biziki edera eta intesgara zen eta guk eskortu nahi, nahi gintuen ere hain uh, doh peki onerat onartu uh, ukan behar, ukan dudituzten uh, ikasliak, haien uh, kurtsuak buzi beharrik. <laughs>